Розділ 25. У АйТі навіть приблизно не може сказати, де вони зараз. Ясно тільки, що стоять в заторі. З цим ніколи не вгадаєш. У АйТі час рушати, оголошує вона. Якусь мить жодної реакції. Тоді хакер відхиляється на спинку крісла, дивиться на неї крізь окуляри, ігноруючи 3D-проекцію, пильно розглядає стіну перед собою. Нарешті вирішує. Добре. Швидко, наче мангуст, чоловік зі скляним оком сягає вперед, вихоплює валізку з криогенного циліндру і передає її у Айті. Тим часом один із тих, що шорхалися поруч, прочиняє чорні дверця машини, відкриваючи йому сім чудову панораму затору. Стоїть увесь бульвар. І ось і згадує око і запихає в одну із незліченних кишень вайті конверт. Що там? Він піднімає руки, ніби захищаючись. Не хвилюйся, то так, дрібниця, можеш їхати. Він повертається до хлопця, який тримає її скейт. Хлопець виявляється тямущим, бо просто його кидає. І той під незручним кутом падає межі них на підлогу. Спиці загодя відчули наближення підлоги, розрахували всі кути і видивжилися і вигнулися, як ноги баскетболіста, що опускається після ефектного кидка. Дошка приземляється на колеса. Хилиться туди, хилиться сюди, знаходить точку балансу, повертає до АйТі і зупиняється біля неї. Дівчина стає на дошку, кілька разів відштовхується, вилітає із задніх дверей вантажівки прямо на капот Пантіака, що під'їхав надто близько. Від його вітрового скла зручно відштовхнутися, тож перш ніж торкнутися землі, вона встигає змінити напрямок на 180 градусів. Водій Пантіака, охоплений праведним гнівом, сигналить їй услід, але кинутися на вздовж не може, бо по потік автівок зупинився намертво. У IT єдина набагато миль зберігає здатність рухатися. Власне кажучи, тому й потрібні кур'єри. Райські брами преподобного Вейна номер 1106 – доволі великий заклад. Його короткий серійний номер натякає на солідний вік. Цю франшизу збудували давним-давно, коли земля була ще дешева, а ділянки великі. Паркінг напівзаповнений. Біля преподобного вейна стоять здебільшого старі чортопхайки з безглуздими іспанськими написами на задньому бампері. Тачки центральноамериканських євангелістів, які переїздять на північ у пошуках кращої роботи чи втікаючи від всюди сущого католицького стилю життя у рідних краях. Втім, на цьому паркінгу не бракує і звичайних паркетників, із з номерами чи не всіх місклавів, які лише існують. На сусідній смузі бульвару рух трохи кращий, тож УАІТі в АйТі в'їжджає на майданчик з надлишковою інерцією, намотує ще кілька кіл навколо франшизи, скидаючи швидкість. На такому гладенькому покритті важко втриматися від спокуси, прилетіти на швидкості, а якщо подивитися трішки дорослішим поглядом, непогано б розвідати ситуацію, ознайомитися з довколишнім середовищем. В АйТі дізнається, що ця парковка сполучена з парковкою сусідньої франшизи Shop. перетворимо будь-яку тачку на готівку за лічені хвилини яка, своєю чергою, вливається в парковку сусіднього ТЦ. Вправний трешер, мабуть, може проїхати від Л.А. до Нью-Йорка, не виїжджаючи з паркінгів. Подекуди парковка ляскає і скрипить. Глянувши під колеса, вона помічає, що за франшизою біля смітника асфальт, усіяний маленькими скляними пробірками, щось подібне минулого вечора, роздивлявся пискон. Вони валяються під ногами, як недопалки, біля входу в бар. Під п'ятками коліс її борда пробірки ляскають і деренчать. Під дверима стоїть черга, всі чекають можливості потрапити всередину, але в IT чергу ігнорує і просто заходить. Передпокій райських брам, звісно, нічим не відрізняється від інших передпокоїв. Ряд убитих вінілом стільців, на яких віряни можуть зачекати, поки оголосять їхній номер. У кожному кутку великий вазон та ще столик, до допотопними журналами. Дитячий куточок, де дітки можуть збавити час, беручи участь у уявних космічних битвах за допомогою дешевого пластику. Стійка рецепцій під дерево трохи скидається на залишки інтер'єру старої церкви. За стійкою стоїть товстенька теличка випускного класу. Біляве волосся кольору кухонних помиїв, аж кричить про те, що над ним збиткувалися участі плойки. Блакитний з металевим полоском тіні, гладенько накладені, рівний шар червоної штукатурки вкриває пухкі драглисті щоки, а поверх футболки накинути якусь пародію на комжу. Богослужебне вбрання у католицькій церкві. Коли у IT заходить до середини, то потрапляє саме на процес оплати. Дівуля одразу бачить Вайті. Але жодна тека на три кільця, яка тільки є на білім світі, не дозволяє працівникові відволікатися чи змінювати діяльність під час оплати. У ІТ, опинившись у безвиході, зітхає і схрещує руки на грудях, щоб як мого промовистіше продемонструвати своє нетерпіння. У будь-якому іншому закладі вона б уже здійняла бучу і взяла рецепцію штурмом, наче тут її власна франшиза. Але ж це хай йому чорт церква. Уздовж стійки тягнеться стелаж, заставлений релігійними брошурами. Книжки безкоштовні, пожертви благословляються. Кілька слотів на стелажі займає відомий бестселер преподобного вейна, як Америку врятували від комунізму. Елвіс убиває Кеннеді. Вона дістає конверт, якого чоловік зі скляним оком запхав їй у кишеню. Конверт, на жаль, не настільки пухкий, щоб у ньому була купа гутівки. У середині півдесятка знімків. На всіх дядячко Енсо. На широкому підковоподібному під'їзді великого будинку значно більшого, ніж будь-який із тих, які у АйТі доводилось бачити на власні очі. Стоїть на скейті. Чи падає зі скейта. Або їде, хоч і дуже-дуже повільно, широко розставивши руки, за ним женуться знервовані охоронці. Світлини загорнуті в аркуш паперу. На аркуші написано «У АйТі, дякую за допомогу, і як ти можеш бачити на цих фото, я сам намагався підготуватися для завдання, але потрібно значно більше практики. Твій друг, дядячко Енцо". Вайті загортає світлини так само, як розгортала, повертає у кишеню і, притломивши усмішку, повертається до справи. Дівчина в комжі досі приймає оплату. Плату вносить кремезна іспаномовна жінка в помаранчевому платі. Дівуля щось друкує на комп'ютері, відвідувачка ляскає картою візу вівтар із фальшивого дерева. Звук такий, наче хто стрельнув з гвинтівки. Підшипивши її дюймовими нігтями, Дівуля підбирає картку. Ця складна операція з негарантованим результатом навіває у АйТі думку про комах, коли ті вилуплюються з яєць. Дівуля вершить чітко вивіреним рухом руки, проводячи карткою через електромагнітний слот. Ніби зриває завісу, передає квітанцію, бормоче, що потрібен підпис і робочий номер телефону. З тим самим успіхом вона може говорити латиною, але все нормально, ця клієнтка знайома з літургією. Вона ставить підпис і вписує номер іще до того, як слова злітають з вуст. Тепер черга тільки за голосом із небес. Але в наш час комп'ютери і засоби зв'язку до біса добрі, тому зазвичай на верифікацію йде ще найбільше кілька секунд. Маленька машинка пищить код підтвердження операції. Із маленьких динаміків співають янгульські хори, а тоді широкі перламутрові двері в задній частині кімнати ввічливо прочиняються. Дякую вам за пожертву. Бурмоче дівчина, зліплюючи слова у єдиний склад. Клієнтка тупцеє до подвійних дверей. Її манять гіпнотичні органні акорди. У середині каплиця химерно розфарбована, освітлена почасти люмінесцентним декором на стелі, а почасти великими лайтбоксами, які імітують вітражі вікна. Найбільший лайтбокс у формі розповнілої готичної арки, прибитий до задньої стіни над вітарем, і зображає осяйну Трійцю, Ісуса, Елвіса і преподобного Вейна. Ісус центральна постать. Білянка ще й десяти кроків не пройшла, а вже гепнулася на коліна посеред нави і зайшлася у глосолярії. Ар'я ан ан ісм, і амір, я і амір, а я цар ая. двері знову зачиняються. Сіку, кидає дівчина, дещо знервовано поглядаючи на Вайті. Вона обходить стійку, зупиняється посеред дитячого майданчика, мимохідь зачепившись омитом комжі за бойовий модуль ніндзя-воїни в плоту і стукає в двері туалету. «Зайнято!» – озивається чоловічий голос по той бік дверей. Кур'єрка тут!» – пояснює дівчина. «Зараз вийду!» – уже тихіше відказує чоловік. І справді виходить. У АйТі не чує ні мелодії очікування, ні вжик змійки на ширинці, ні звуків миття рук. На ньому чорний костюм із колорадкою, поверх якого він просто у дверях напинає легку чорну сутану. Ноги у чорних черевиках зминають фігурки солдатів і бойових кораблів. Волосся чорне, добре змащене гелем, хіба подекуди змережена сивиною. А на носі біфокалий з рудуватим відтінком у тонкій оправі. Шкіра обличчя поцяткована величезними порами. Коли священник підходить до Вайті достатньо близько, щоб вона змогла розгледіти всі ці деталі, вона починає відчувати ще й запах. Це запах олдспайсі з міцною ноткою блювоти в подиху, Але не алкогольної блювоти. «Дай сюди!» – кидає чоловік, вихоплюючи в неї алюмінієву валізку. «Війті ніколи не дозволяє так робити». «Вам треба розписатися», – каже вона, але знає, що вже запізно. Якщо не отримати підписку наперед – усе, гаплик. У тебе немає влади, немає важелів впливу, ти просто шпана на борді. Саме тому Війті ніколи не дозволяє виривати посилку зі своїх рук – але ж це священник заради Бога. Вона такого просто не очікувала. Він вихопив валізу у неї з рук і вже біжить назад до свого офісу. «Я можу розписатися», – пропонує секретарка. Вона немовно налякана, бо більше, здається, дівуля почувається геть погано. «Він має зробити це особисто. Преподобний ДЛТ торп». У АйТі минає шок. Тепер вона біситься і просто кидається за ним до офісу. «Туди не можна». Попереджає Дівуля, але робить це якось сонно, сумно, ніби це все вже напівзабулося. У АйТі відчиняє двері. Преподобний ДЛТ Торп сидить за столом, перед ним стоїть відчинена алюмінієва валізка. У ній та сама купа дивних речей, яких вона не розуміє, які вона бачила вчора увечері після історії з вороном. Здається, ніби преподобний ДЛТ Торп пристебнув себе до валізки за шию. Хоча ні, то він просто носить на шиї щось почеплене на мотузок. Він тримав його під одягом, як в АйТі житони дядячки Енцо. Тепер він дістав цю штуку і вставив у роз'єм на валізі. Виявляється, то ламінована ID картка зі штрих-кодом. Ось він витягує картку, відпускає, і вона падає йому на груди. В АйТі, не знаючи священник помітив її присутність, він клацає по клавіатурі, набирає двома пальцями, пропускає літери, знову набирає. У середині алюмінієвої валізки починають гудіти і здригатися мотори та сервоприводи. Приподобний ДЛТ торп дістає із жолобка пробірку і вставляє у гніздо біля клавіатури. Вміст пробірки поступово всотується у машину. Пробірка знову вигулькує назовні. Червона пластикова кришечка блимає зернятами червоного світла. У неї вбудовано маленькі світлодіоди, які зараз показують цифри, відлічуючи секунди: 5, 4, 3, 2, одна. Преподобний ДЛТ торп підносить пробірку до лівої нездрі. Коли світлодіод долічує до нуля, вона починає сичати, наче повітря, що вихоплюється крізь Ніпель. Цієї миті преподобний глибоко вдихає, всмоктуючи вміст пробірки в легені. Тоді влучно жбруляє її у смітник. «Отче!» – гукає дівуля. Войті озирається і бачить, як вона спровокла наближається до офісу. «А мені можна? Ну, будь ласка!» Преподобний ДЛТ Торп не відповідає. Він відхиляється на спинку шкіряного обертового крісла і втуплюється в обрамлену неоном рельєфну ікону Елвіса. Елвіса-солдата з гвинтівкою в руках.